«Одягнися скромно, у темне!» Валя одягла темно-синій костюм. «Хустку маєш?» Валя розпустила скручену джутом хустину, яку звично приготувалась закрутити до кружлоба. Покрила голову. «Так добре, бабусю!» Варвара Гедорівна схвально кивнула головою. «У кожному селі власний звичай. У їхньому до плащаниці ходили за темна». Валя аж здивувалася, скільки люду прямувало до церкви. Бабуся віталася із кожним і відповідала на привітання і Валя. І дорогою, і на подвір'ї церкви раз у раз чула. А хто це? Онука, та ну, шу-шу-шу. Це шу-шу-шу заважало, відволікало, особливо у самій церкві. Валя зайшла, перехрестилася, мабуть, не зовсім управно, і завмерла біля входу. Намагалася пригадати, коли ж востаннє була у храмі, що має робити, як поводитись. Питати у бабусі було пізно. Залишалось лише стежити за тим, що відбувається, і собі поводитись так само. А відбувалось таке. Люди заходили, молились, а далі ставали навколішки, і на колінах повзли до плащаниці. Цілували її. Знову вклонялись, хрестилися і аж тоді відходили. Валентина вже пошкодувала, що прийшла сюди. Стати на коліна просто отут, на очах усіх цих бабок, дідів, молодиць, що із неприхованою цікавістю спостерігають за нею, повсти, незграбно переставляючи свої товсті коліна, витираючи не дуже чисту підлогу дорогим мокрим шовком нових штанів. Це випробування не для неї. Так і стояла біля самого входу, не наважуючись ступити далі. Спостерігала. Люди поводились по-різному. Одні заходили, рішуче хрестились, підходили до краю килимової доріжки, аж тоді ставали навколішки, долали отих кілька метрів до жалобного хреста, цілували плащаницю та йшли собі геть. Інші завмирали на порозі, широко хрестились, вклякали тут же, при вході до церкви, на холодній кам'яній підлозі, відбивали доземний уклін, потім підводились, знову широко хрестились, знову падали навколішки і так тричі. потім повзли до плащаниці. Та всіх перевершив один геть сучасний на вигляд молодик із коротко стриженою головою і дорогим перснем на правій руці. «Укляк ще за порогом церкви», Уголос проказував молитву, щоразу тричі хрестився, бив лобом до каменя, робив навколішки один крок, знову проказував молитву, знову широко хрестився, не забуваючи при тому озернути, що всі бачать, як він щиро кається. І в такий спосіб подолав відстань до хреста. Потім, після усіх церемоній, добув із кишені гаманця, гучно клацнув замком, пошорхотів купюрами, дістав якусь розгорнувши, щоб усі бачили, кинув на тацю, знову доземно вклонився і гордо, наче сам щойно побував на хресті і цим урятував людство, вийшов із храму, забувши перехреститись на порозі. Бабусі схвально зашепотіли у слід. Молодик на вигляд стався знайомим. «Хто це бабусенько?» спитала тихенько Валя. «Не впізнала. Він школу закінчив на три роки пізніше за тебе». «Украв, відсидів, повернувся. Бач, який крутий став!» Варвара Федорівна вжила незвичайне сучасне слово. «Кіоск відкрив у центрі села. Гроші людям позичає під проценти. А побожний, батюшка його на кожній службі згадує, благословляє за щирі пожертви. Та в голосі бабуні не вчувалось особливої поваги до цього щедрого пожертводавця». Бабуся постояла трохи біля Валі і підійшла до плащаниці. Опустилась на коліна, приклалась тричі, важко спробувала підвестись, та не змогла. Валя кинулась допомогти. Краємока побачила на таці горду купюру у п'ять доларів, яка розляглась у поперок, накриваючи трудові селянські копійки чи гривні. В душі пирхнула. Ти ж мені, крутелик, випендрюється перед сільською біднотою. Замислилась, «А скільки ж покласти?» Відігнала цю думку, що здалась у храмі непристойною,